Povestea vieții mele, pista 64 Toți îl urăsc pentru că e cumnatul lui Brătianu. El crede că demisia de lui ar fi o mulțumire pentru cei care îi cer capul, ciudată lume. De ce să se lege de omul care ne-a ajutat să răzbim prin toate? De bună seamă sunt unele lucruri pe care niciodată nu le voi putea înțelege. Când îi spun asta, îmi răspunde cu tristare, majestatea voastră, firește nu poate înțelege asemenea lucruri căci ea e totdeauna de bună credință. Aceste vorbe mă fac să stau pe gânduri. E adevărat, eu sunt totdeauna de bună credință, sinceră, vrednică de încredere, și mă închipui așadar că e ușor să fiu înșelată. Fiind din fire îngăduitoare, aștept și de la ceilalți îngăduință, însă nu pot îndura ideea unei asemenea nerecunoștințe. Iași, 1, 14 noiembrie 1918 Toată ziua audiențe, nu mi se dă răgat să răsuflă o clipă. E firesc de altfel ca cei care în zilele de restriște veneau să ceară ajutor sau compătimire, să vină azi să se bucure cu mine și să mă felicite. Am văzut azi pe Robert de Flair, care în tot timpul a fost bun prieten al României. Ne-am strâns mâna cu multă înduioșare și mi-a povestit despre zborul lui Buciumat prin Bulgaria, până la Salonic, în timpul când eram încă despărțiți de prietenii noștri. Mi-a spus cum ducea scrisori importante de la noi până acolo și înapoi. A fost un zbor plin de frământări. A venit la mine și brătianu. Bineînțeles, nu ne mai desparte acum nicio chestiune politică. Ne-am întâlnit ca doi prieteni și colaboratori, care din când în când au avut neînțelegeri, însă eram amândoi încredințați că ne-am făcut datoria și că ne am îngăduit împrejurărilor să sfărâme idealul de care ne ținusem în tot timpul strâns legați. Brătianu, fiind un om puternic, are firește mulți dușmani. Lumea arare rare ori vrea să recunoască pe acei ce nu pot fi mișorați până la tipul comun. După prânz a fost o mare adunare a femeilor române la Teatrul Național. Eram de față cu fiicele mele. Am o mare încredere în femeia română și mă voi pune cu mândrie în frunte acestei mișcări, care va da, sunt sigură, roade folositoare. Au fost multe discursuri și multe urale și a trebuit să îngădui să fiu mult mărită. Primii toată tămâia ce se ardea în fața mea, cu toată smerenia ce mi-era îngăduită în asemenea împrejurare și mă simțeam mândră de româncele noastre. A urmat apoi o vreme de înfigurare prea lungă de povestit zi cu zi. Întâmplările se desfășurau cu atâta repeziciune, încât aveam prea puțină vreme ca să stau locului și să cuprin cu mintea toată bucuria noastră. În vreme de mâhnire e bine să ai multe treburi, căci îți ajută să înduși ce e de neîndurat. Azi însă mi-ar fi prins bine puțin răgas ca să mă pot coborâ în adâncul inimii mele. Dar se părea că toate nevoile zilnice ale unui popor mă striveau cu cerințele lor, așa încât nu eram stăpână pe nicio fărâmă din mine, nici pe gândurile mele, nici măcar pe durerile și bucuriile mele. Fusesem atâta vreme centrul în care se adunau toate, încât și acum, când se deschisese o eră nouă, eram nevoită să fiu gata la chemarea fiecăruia în ceasul izbânzii, cum fusesem și în ceasul disperării. Nu îndrăznea nicio oboseală să mă dobare. Eram în mijlocul roții și nu puteam înceta de amă mă învârtii, deși poate eram amețită sau aveam nevoie de odihnă. Deși capitala cerea cu glastare reîntoarcerea noastră, ea a fost întârziată, Căci germanii, înainte de plecare, ca ultim salut, distruseseră cu dinamită toate podurile. În chipul acesta ne-au tăiat drumul. Zăpezile prea timpurii întețeau greutatea transportului și a refacerii podurilor, așa încât a trebuit să așteptăm cu răbdare până ce această piedică, evită la timp nepotrivit, să fie învinsă. Eram nerăbdătoare să mă întorc la vechiul meu cămin, dar simțeam totuși și un fel de părere de rău că părăseam iașii pe care îi îndrăgisem din pricina zilelor de nenorocire, de îngrijorare și de încordare, trăite între zidurile lui. Orașul pribergiei noastre însemna acum pentru noi ceva deosebit și nu putea fi părăsit fără o strângere de inimă. Mai era în mine și o altă senzație, un fel de sfială, chiar o frică de a mă întoarce la vechiul cămin, știind că lumea se schimbase acum și că nu e niciodată ușor să reîncep ceva din nou. Acești doi ani fusese răcât o viață întreagă. Felul de a gândi al fiecăruia nu rămăsese același. Deși simțeam toate acestea în subconștientul meu, nu-mi dădeam seama cât de îndreptățită era temera mea. Printre cei mulți, venit să mă vadă în acea vreme, era și locotenentul Cârje, un ofițer din spitalul meu de la București, care fusese grozav de rănit. Îl îngrijisem toate cu cel mai duios devotament. Însă fără multă nădejde de a scăpa, căci mai era și tuberculos. În timpurile cele mai grele ale panicii noastre, fusese evacuat într-o stare destul de gravă, de la ea și în Rusia, întâi la Kiev și apoi în Ural. Avea plămânii atinși. Acolo îl prinsese revoluția și fu luat prizonier de bolșevici. Fugi însă la Tiflis, unde a fost foarte bine primit de francezi și de englezi. Aceștia au fost siliți apoi să predea orașul în mâna turcilor. Cârge se îmbolnăvise de tifos, dar turcii s-au purtat omenos cu el și când fu unde ajuns de întremat, i-au îngăduit să fie evacuat la Constantinopol. De acolo treptat-treptat își croia drum până acasă. Mai minunat din toate a fost faptul că în ciuda atâtor întâmplări s-a întors sănătos, cu plămânii cu totul vindecați. Avea înfățișarea foarte bună în uniformă, ras și spilcuit și tremura de bucuria de a mă revedea. Mi-a spus multe cuvinte de cal de votament și declară că mie îmi datorează viața. Pe când vorbea, îi se umpleau ochii de lacrimi. Nu puteam primi cinstea de a fi scăpat eu viața, dar eram și eu adânc mișcată de această revedere neașteptată și mă bucuram împreună cu el de norocul nemai auzit, care îl adusese bun zdravân printre atâtea întâmplări. Cel mai de seamă eveniment petrecut în aceste săptămâni de așteptare a fost sosirea unei delegații din Transilvania și Bucovina, care venise să declare că țara lor e una cu vechiul regat, țara mamă, sub ale cărei aripi nădăjduiseră totdeauna să se unească cu toții. Îi primi rămân mosolem și salutară pe regele Ferdinand I și pe regina Maria ca pe dezrobitorilor. Au venit la noi ca niște copii care își caută părinții și ne-am privit unii pe alții cu adâncă zguduire, aducând ne aminte cât era destrivit sub călcările dușmanilor până acum câteva vreme, visul nostru de unire. Memoriul adus regelui din partea Bucovinei suna cum urmează. Congresul Bucovinenilor, înfățișând azi puterea supremă a țării, a votat în unanimitate unirea veșnică și necondiționată a Bucovinei în granițele ei istorice cu vechiul regat român. Mulțumim a tot puternicei pronicerești pentru că ne-a fost dat să vedem răzbunată după o lungă și dureroasă așteptare, nedreptatea suferită de țara noastră acum 144 de ani, mândri de a slăvi pe majestatea voastră ca pe desrobitorul nostru și purtătorul tuturor durerilor noastre, rugăm să fie ocrotiți sub sceptrul majestății voastre, înnodând iar firul rupt de un veac și jumătate. Fie ca majestatea voastră să reînvie fala domniei lui Ștefan cel Mare. Prezidentul Congresului Bucovinei, Iancu Flondor, Transilvania, Bucovina, până și Basarabia, România Mare. Parcă-mi venea amețeală când îmi dădeam seama de mărinimia soartei. Nu e vorbă, pornise poporul nostru în război cu cântecul pe buze, fiindcă se ducea să lupte pentru visului de veacuri, însă între timp se ivise răclipe atât de negre încât azi aproape mă temeam să privesc lumina zilei. Mai era un lucru, izbânda noastră însemna prăbușire și nenorocire pentru atâția alții, Încât cu firea mea nu puteam decât să mă înfior la acest gând Trebuise să se dărâme atâtea state ca să se înfăptuiască unirea noastră Și aveam destulă conștiință ca să mă înspăimânt de hotărârile soartei S-ar fi putut tot atât de bine să fim noi cei învinși Căci nu pleca să toate celelalte neamuri în luptă cu încredințarea că era sfântă cauza lor Și chiar dacă s-ar fi înșelat guvernele, regii și prezidenții Oșteanul pornise cu bună credință Gata să-și jerfească viața Pentru ceea ce învățase să creadă Că e datoria lui pentru patie Vai și câte jerfe Ce măcel câtă moarte Mai tragice și cu mult mai tragice Decât mormintele celor biruitor, Sunt multele morminte Ale celor înviși Și s-au luptat vitejește Nebunește cu disperare Însă zadarnic Gândul atâtor vieți risipite Numai pentru a fi învinse la sfârșit era pentru mine un chin ce îmi întuneca ceasul de triumf. Kaiserul, când era îmbătat de izbândă, strigase cu glas tare că regele Ferdinand va fi ultimul Hohenzollern care va ședea pe tronul României. Regele Ferdinand nu spusese nimic, însă liniștit și smerit își urmase calea spinoasă. Azi, Wilhelm și fiul său au rămas fără țară, iar regele Ferdinand, modest și leal, este slăvit ca dezrobitor și e primul rege al tuturor românilor. Cum să nu plec fruntea în fața minunii celor întâmplate? Prietenii smulși de la noi, în ceasul când a trebuit să fim părăsiți în voia soartei, începură să sosească îndată ce s-au deschis granițele. Fie vedere era ca o reînviere. Și apoi deodată s-a hotărât ziua de 1 decembrie pentru intrarea noastră în București. Credinciosul meu prieten Radu Roseti venise cu o solie din partea generalului Bertlou, care stăruia să venim cât se poate de curând, căci ne așteptau trupele aliate, tot atât de nerăbdătoare ca și poporul nostru, doritori cu toții să ne pregătească o primire nemaipomenită. Cu sau fără poduri, nu trebuia să mai amânăm sosirea. Așadar, începurăm pregătirile de plecare și ziua cea mare se apropia din ce în ce mai mult. Înainte de a pleca, a trebuit să fac un ultim pelerinaj. Voiam să spun să-mi un ultim rămas bun de la cei din țările străine care zăceau în mormânt, de la cei ce muriseră pentru noi, departe de vetrele lor. Luasem cu mine pe cela de la Vrancea, căci acolo zăcea și tatăl ei, înflăcăratul patriot, care murise în ceasul celei mai mari umilirea noastre și care azi nu știa că visul lui al nostru a fost îndeplinit. Scriitorul Barbu de la Vrancea a încetat din viață la Iași de inimă rea, în ziua de 29 aprilie 1918. Iată cum își amintește cela de la Vrancea acest moment dramatic pentru ea. L-am zărit pe goga la ea și numai în ziua înmormântării tatălui nostru, la sfârșitul războiului, în aprilie 1918, în biserică. Eram împietrită, nu puteam desprinde ochii de buclele argintii ale eticului nostru atât de vincă. Contele de Saint-Oler, ministrul Franței, cu toți colaboratorii lui, erau prezenți. S-au ținut discursuri multe, le percepeam numai ca o grămadă de sunete. S-a desprins glasul lui Goga sfârșind cu Noapte bună, nene barbule. Și am urmărit tot discursul scriitorului francez Robert de Fleur, mai expresiv și mai evocator decât toate celelalte cuvântări. Guvernul român din Iași vrusese să-i facă funeralii naționale au fost interzise de Gau german care era atotputernicul în toată țara. Atunci, sicriul a fost așezat pe o platformă, iar ministrul Franței a trimis un imens drapel francez, acoperind totul. Astfel, tata a fost dus la locul de veci cu un suprem omagiu al țării pe care o iubise și o numea, sora noastră mai mare. Goga s-a apropiat de mine, simțea că sunt ferecată în durere. Nu ne a mai văzut la ea Dintr-un secol de viață... Paginile 454-455 Numai e printre noi ca să ne bucurăm împreună de România Mare. Așadar, ne-am dus împreună la cimitir în acea tristă zi de noiembrie. Cerul era întunecat, o ploaie necontenită curgea peste zăpada jumătate topită și o tristețe înnăbușitoare zăcea ca un zăbranic peste mâhnita grădină a morților mână în mână am rătăcit de la mormânt la mormânt, până la cel al sorei Pucci, iubita mea prietenă, bătrâna care fusese atât de nemilos, smulsă de lângă noi, în ceasul când a trebuit să ne părăsească aliații. Rugăciunile ei din cer nu fusese răzadarnice. Frumosul dr. Campbell, colonelul Duba, Genevieve de Gutel, doctorul Santoni și alții a căror soarte a fost să moară pentru noi. Mi-aduceam aminte cum gelise moartea fiecăruia, fie că era doctor, ostaș sau o smerită călugăriță, iar în această zi de moină și de dezgheț, morții păreau, nu știu cum, de două ori morți. Singur, doctorul Crânei nu era acolo. După dorința lui fusese înmormântat în grădina Vilei Greierul, spitalul în care lucrase cu credință în timpuri de grea cumpănă. Pomii desprunziți plângeau cu lacrimi grele peste capetele noastre, iar jos, puțin deasupra pământului, pluteau un văl subțire de ceață cenușie, din care se înălța cu brațele întinse, simpla cruce albă de pe mormântului de la Vrancea. Ne oprisem acolo și cuvintele ne păreau de prisos. Amândouă știam că își el țara și acum era mort ca și Nicu Filipescu, furtunosul patriot, căruia nu-i fusese scris să vadă ziua împlinirii visului nostru, căci moartea nu se oprește în fața visurilor omenești. Apoi, în ziua de 30 noiembrie, plecăm din Iași și voi cita iarăși crâmpe din jurnalul meu. Sâmbătă 17.30 noiembrie 1918 În tren, în drum spre București. Am pornit în sfârșit la drum spre București. Acum doi ani, exact în aceeași zi, fugeam din capitala noastră prin Beci, neștind încotro mergem. Doi ani, dar ce ani? Cât am îndurat, ce grozave întâmplări, câtă suferință, câtă disperare! Nădejdea era ca o lumină ce se făcea din ce în ce mai slabă. Și totuși ne agățam de ea cu înfrigurare. Niciodată nu m-am învoit cu gândul că eram învinși, ci numai că fusesem trădați din pricina prăbușirii Rusiei. Nenorocoasa și îndurerata a Rusie. Și în timpul acestor doi ani, ce muncă, ce strădanie! O sfârșietoare înșirare de nenorociri! O situație de un tragic aproape fantastic și cu sorocul împotriva noastră. Și totuși, când privesc înapoi, nu pot să numesc acești doi ani decât ani mari, căci neîncetatele necazuri sireau pe fiecare om să dea ce e mai bun în trânsul, iar dacă n-avea nimic de dat, se chema că nici nu trăiește. Pot să numesc acești ani chiar cuvântați, căci m-au apropiat de tot, de inima poporului meu, m-au învățat să nu mă dau în lături de la nicio strădanie, să nu mă tem de nimic, să înving orice slăbiciune și să fiu gata zi și noapte, la orice eveniment. Acum s-a sfârșit visul cel rău și lung, iar visul României mari s-a întruchipat aievea și suntem în drum spre casă. Nando se întoarce ca dezrobitorul care a înfăptuit unirea poporului său. Jerfa de sine pe care a făcut-o a fost răsplătită. Numele lui e binecuvântat de toți, mari și mici. Minunate cu adevărat sunt căile domnului, mari și înfricoșătoare. La fiece dară, mulțimea nerăbdătoare, sute de soldați, urale furtunoase, muzici, cântări și fruturatul multor steaguri, o înveselire obștească Brăila îndeosebi, primul oraș eliberat la care am ajuns, era înnebunit de bucurie La gara am fost aproape striviți de mulțimea scoasă din fire de fericire Inima mi-e plină până la revărsare și mâine voi putea să îngenunchez la mormântul lui Mircea. Cotroceni, duminică 18 noiembrie, 1 decembrie 1918. Ne-am întors, cu adevărat ne-am întors acasă după un surghiun de doi ani. Să îndrăznesc cuare să rostesc marele cuvânt, ne-am întors triumfători. Nu spun aceasta cu vreun gând de trufie, ci cu smerenie, ca una ce-ar vrea să cadă în genunchi și să aducă prin os de mulțumiri. Cum să încerc măcar să descriu ziua de zguduire sufletească ce am petrecut-o? Adjectivele sună parcă agol când vrei să pui toate pe hârtie. A fost o zi de entuziasm, de delir. În pofida greutăților de transport și a distrugerilor lăsate de dușmani pe unde trecuseră, toate s-au desfășurat fără cea mai mică încurcătură. Până și vremea ne-a fost propice, însă ploile torențiale prăpădiseră cu totul drumurile stricate dinainte. Trenul nostru ajunse totuși aproape la ceasul presclis. Mărturisesc că mă simțeam nemaipomenit, dezguduită și-mi tremurau degetele, pe când încheiam nasturii tunicii militărești, care cu cingătoarea de piele, după cum scrie la regulament, îmi fusese pregătită pentru această împrejurare. Pe cap purtam o căciulă de astrahan cenușiu cu o curelușă sub bărbie, care îmi dădea înfățișarea unui flăcău voinic și bucălat. Acest costum era completat de o lungă manta militărească cenușie cu guleri de blană. Dau toate aceste amănunte pentru că odată poate că îmi va face plăcere să-mi amintesc cum eram îmbrăcată. Am fost întâmpinați la gara Mogoșoaia de generalul Bert Loh și de câțiva ofițeri francezi și englezi și, bineînțeles, de generalii noștri în frunte cu Prezan. Cităm din amintirile politice ale lui IG Duca primirea făcută suveranilor români la 1 decembrie 1918 în București. La 1 decembrie, regele și-a făcut intrarea solemnă în capitală. S-a coborât din tren la Mogoșoaia și de acolo călare în capul oștiri române și a detașamentelor, aliate franceze și engleze, a străbătut orașul până la statuia lui Mihai Viteazul, unde a primit defilarea armatei. De-a lungul parcursului, școlile se înșiruiau alături de o mulțime imensă. Am asistat la minunatul spectacol din tribuna oficială ce se ridicase în fața statuii. Când au apărut regele cu regina și generalul Berthelot, a fost un adevărat delir. Dur. Două amănunte m-au izbit cu acest prilej. Berthelot, care preavădit, se punea pe același plan cu regele, ținând parcă să accentueze cu o burgheză ineleganță că datoră în Franței această triunfală reîntoarcere, precum și prezența ostentativă, imediat după suveran, a lui Barbuștirbei în uniformă de colonel. Nu pe îndoială pentru cei în măsură să cunoască realitatea lucrurilor și adevărul istoric, că ceea ce făcuse pentru patria lui îi dădea dreptul să se arate astfel, dar în alte privințe mă întreb și azi dacă această exhibiție, care nu putea să nu fie comentată precum a fost, nu era de prisos. Principele Carol nu a apărut la paradă alături de părinții lui, ci a defilat cu oștirea călare pe un cal roib în fruntea vânătorilor de munte. Avea o înfățișare încruntată și posomorâtă, iar mulțimea îi arăta o vădită răceală. Era la mijlocul lichidării aventurii lui cu Zizi Ambrino, furios că îi se impunea să rupă cu această femeie și incapabil să se arate măcar în acea zi istorică, mai presus de frământările sau nemulțumirile intime. Cât privește pe Brătianu, el a ieșit înaintea regelui în piața Victoriei, unde primarul îi aștepta pe suverani cu tradiționala pâine cu sare. Lăsând pe generalul Coanda să prezideze oficial o ceremonie la care cea mai elementară dreptate îi dădea dreptul să o facă el, a dat desigur cea mai strălucită dovadă a abnegațiunii lui, cea mai convingătoare mărturie că prețuia fondul, iar nu forma lucrurilor. Seara a avut loc în sala tronului un mic banchet în prezența oficialităților civile și militare, a miniștilor aliați, a misiunilor militare aliate și a bucovinenilor, ce veniseră să remită regelui actul Unirii. Știam că la Alba Iulia, în același ceas, trebuia să se proclame și Unirea Ardealului, și așteptam dintr-un minut într-altul telegrama din partea fraților noștri ardeleni. Volumul 3, paginile 147-148. Era acolo și Radu rosetic, cu un zâmbet strălucit pe chipul lui prietenos. Își poate cineva închipui cu ce adâncă zguduire ne-am salutat. Caii ne așteptau la gară, eu trebuia să încalec pe marele și voinicul Jumbo, o adevărată namilă plin de putere, care nu se lasă tulburat de niciun fel de zgomot. Eu o făptură înțeleaptă, vrednică, de încredere, tocmai ce-mi trebuia în această zi de manifestații furtunoase. Carol intrase călare în oraș, în fruntea regimentului său, iar fiicele noastre plecase înainte într-o trăsură trasă de patru cai. Noi am pornit cei din urmă, regele cu mine, Nichi de o parte și generalul Bertrand de cealaltă. După noi veneau generalii și toți ajutanții noștri și astfel trecură în solemn, de-a lungul prea cunoscute șosele Chiselef, pe care erau înșirate numeroase trupe. Întâi cele franceze și britanice, apoi ale noastre în frunte cu regimentul meu patru roșiori. Era întâia oară când salutam pe pământul nostru trupe aliate. Bucuria de a le vedea în jurul nostru astăzi era aproape mai mult decât puteam suporta. Ne vedeam în sfârșit prietenii, fusesem despărțiți fără nădejde de ei, îndepărtatul nostru colțișor de lume. În tot timpul războiului nu fusesem niciodată în legătură cu armate aliate afară de cele rusești, iar acestea la sfârșit se prefăcuseră într-un prilej de groază în loc de a ne fi sprijin. La mijlocul drumului ne-a întâmpinat un sobor de preoți în odăjdii strălucitoare. Veniseră să binecuvânteze întoarcerea noastră, steagurile noastre și ale aliaților. S-au înălțat cântări solemne și ni s-a dat să sărută în crucea. A doua opride s-a făcut în piața Victoriei. Aici ne-au întâmpinat după datină primarul cu pâine și cu sare, guvernul nostru, numeroși foști miniștri din toate partidele, corpul diplomatic, precum și o mulțime de doamne entuziaste, care m-a acoperit cu o ploaie de flori. Lucru nu tocmai ușor de înfruntat când ești călare. După aceasta urmă intrarea în oraș de-a lungul vestitei căi Victoria, scumpă inimilor românești. Regele eu, Nichi și Bert Lowe, pe același rând, eram în fruntea trupelor noastre, urmate de aproape de trupele aliate. A fost cu adevărat o triumfătoare reintrare în capitala noastră. Orașul înnebunise de tot. Avea impresia că până și casele și pietrele drumului strigau urale împreună cu mulțimea. Peste tot, steaguri fâlfâiau la ferestre, pe acoperișuri, la ferinare și stegulețe în mâna fiecărui copil. Era o sinfonie amețitoare de roșu, galben și albastru. Eu, de pe văinica spinare a lui Jumbo, puteam privi deasupra capetelor mulțimii, drept în ferestrele caselor și puteam prinde însuflețirea de pe fiecare echip să răspund fiecărui zâmbet, să bag de seamă în figurarea fiecărui copil și să simt o apropiată împărtășire a bucuriei poporului meu. Toate fețele erau întoarse spre noi și acele mii și mii de mâini întinse parcă își luau iar în stăpânire suveranii de care fusese despărțite timp de doi ani amari. Bucureștenii cunoscuseră toate grozăviile ocupației sub apăsarea unor asupritori nemiloși care împilaseră poporul cu o grea tiranie. Nu mai era omul stăpân pe sufletul său. Românul nostru galben la față cu capul plecat trebuise să se supună soartei lui. Niciun glas nu îndrăznea să se ridice deasupra șoaptei. Nimeni nu mai avea dreptul să umble slobot după treburile sale, afară de cei ce intraseră la învoială cu dușmanul. Cei credincioși trăiseră clipe grele. Iar acum, după acești doi ani cumpliți, ne întoarserăm în biruitori, în ciuda nenorocirii și a umilinței, iar visul de veacuri al României era acum împlinit. Nu e de mirare că șeșise din fire poporul de atâta bucurie. Nu e de mirare că până și pietrele de sub picioarele noastre păreau că ne aclamă și că se îmbată de gloria întoarcerii. Uitându-mă de sus, la toate acele fețe întoarse spre mine, mi se părea că citesc în ochii fiecăruia suferințele prin care trecuse. Alaiul nostru își urmă drumul până în piața unde se înălța statuia lui Mihai Viteazul cu sabia ridicată în vârful brațului stâng. Aici, de când venise în țară la 1893, mireasă nevinovată și plină de dor de țara ei, fusesem de față la defilarea de fiecare an la 10 mai, însă niciodată la o paradă ca aceasta, în care luau parte armata franceză și cea engleză. Poporul însoțea cu urale de entuziasm nebun trecerea dezrobitorilor noștri care veniseră de peste Dunăre, drum lung ca să fie alături de noi în această zi de pomină. După defilare urmă un tedeum oficiat la mitropolie. Pe când soseau oaspeții, am avut zece minute de răgas în care să-mi schimb uniforma în haine de sărbătoare. Slujba a fost curtă, solemnă și impunătoare. Biserica întunecoasă era luminată de o mie de făclii, iar pe când îngenuncheam ca să înălțăm mulțumiri către Domnul, Cântarea unui cor de multe glasuri plutea în valuri deasupra capetelor noastre. La ieșirea noastră din biserică, înaintă prin noi generalul Grigorescu și numele armatei rugă pe rege să primească bastonul de mareșal. Această idee o dădusem eu generalilor, care se învoiseră cu entuziasm, însă pentru Nando fusese ceva neașteptat. A fost adânc mișcat. După aceasta plecar spre casă, la căminul nostru, la Cotroceni, unde zăcuse Mircea doi ani în singurătate, așteptând întoarcerea noastră. Mircea mititelul pe care trebuise să-l părăsesc. Îngenunchei în scumpa și bătrână biserică și îmi ascunsei fața în mâini. Mircea, m-am întors. Dar Mircea era mort. Nu mai putea să-l miște nici bucuria, nici durerea. Mircea era mort. În lumea largă sunt atâția morți, atâția flăcăi viteji în toate țările, care azi nu pot să se bucure de ceasul biruinței, nici să plângă clipa înfrângerii. De aceea laud mai mult pe morții ce sunt morți decât pe vii care sunt în viață. Da, mai fericit decât ei, e cel ce n-a fost încă în viață și n-a văzut tot răul ce se face sub soare. Aici lasă-mi cadă pana din mână. Nu e sfârșitul poveștii, căci numai basmele se sfârșesc cu fericire, cu veșnică fericire. Ce aceasta nu este un basm, ci povestea vieții mele. Ceea ce a urmat apoi e lung, foarte lung, vrednic poate de luare aminte, dar totuși e mai bine să-mi sfârșesc aici cartea, acum când m-am întors la mormântul lui Mircea și la vechiul meu cămin. Într-o zi voi scrie poate despre ce a mai urmat. Aceasta rămâne de văzut. Azi simt însă că trebuie să sfârșesc evocând cuvintele unuia ce cunoaște mult din durerile regilor. Această trudă dureroasă a dat-o Dumnezeu fiilor oamenilor, ca să se oțelească prin ea. Am văzut toate muncile ce se fac sub soare și iată, toate sunt deșertăciune și zbuciumare a gândului. Ați ascultat povestea vieții mele de Maria, regina României. A citit Elena Petrescu, august 1992.